a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému švajčiarská polopriama demokracia. Moje meno je Marian Benka a vítam vás pri počúvaní. Mojím dnešným hostom je e, pán Roman Michelko. dobrý deň, počúvanie. A Po miksažnom pulte sedí Martin Bavolár. Všetko dobré z Bratislavy. Uh, milí poslucháči, uh, snažíme sa teda v našej relácii pokrývať všetky možné druhy alternatív. Uh, po dvoch reláciách, ktoré boli zamerané skôr tak uh, uh, polnohospodársky v rámci teda pestovania rastliniek, ale myslím si, že, je to, dosť, to, že to bola dosť závažná téma. Vzhľadom k tomu, že to súvisí aj s tým, kam nás tlačí nadvláda korporácií, ktoré vlastne vznikli ako produkt tohto ekonomického a politického systému, všetko so všetkým súvisí. Dostávame sa teda k téme, ktorá sa týka takých, tak, takých tých veľkých celospoločenských alternatív. Čík, čík. Švajčiarsko sa vníma ako krajina, ktorá je alternatívna v mnohých, v mnohých oblastiach, nielen teda v oblasti politického a ekonomického systému, ale napríklad aj v oblasti obrany. Môžem spomenúť, že keďže som zároveň zástupca šéfredaktora v mesačníku Zemavek, že naše marcové číslo ktoré v tejto chvíli pripravujeme, sa, buď, sa bude týkať témy domobrana a budeme tam mať aj špecifický článok, alebo teda jeden z článkov bude o švajčiarskej domobrane, ktorá je naozaj veľmi špecifická. Uh, je to krajina, ktorá je okrem toho neutrálna a ktorá takisto veľmi, veľmi sa tam dáli teba s aj rôznym alternatívam v oblasti medicíny, v oblasti spirituality, takže je taká trošku iná, tak uprostred... Európy. Uh, je aj takým vzorom rôznych aktivistov, najmä, najmä tých, ktorí by radi presadili uh, sfunkčinenie referenda uh, na Slovensku a, švajčiar, a poukazujú na Švajčiarsko s tým, že keď to tam ide, prečo to nejde tu na? Uh, pán Michielko, ja by som sa teda ale tak na úvod spýtal, alebo teda, pardon, ešte predtým, ako sa spýtam, tak... Uh, by som teda zdôraznil, že chápem, že je ten doobednejší čas, keď sa malo poslucháčov zapája, ale tá možnosť tu pre vás stále je. Ak sa vy chcete niečo spýtať, môžete napísať e-mail na adresu studio zavináč KSK, alebo volať na číslo 0944 462052. A teda k tej úvodnej otázke Chcel by som sa vás spýtať, no pre, podľa mňa je toto ako, že, ako taká základná vec, ktorá aj mne, aj možno iným ľuďom tak vrtá v hlave, že prečo vlastne je Švajčiarsko také špecifické? Prečo sú tam tie pomery také, uh, aké nie sú nikde inde v rámci Európy? Možno ešte ten Island sa, sa vníma ako tak, tak, tak, taká nejaká krajina, ktorá, ktorá takisto ale nie je v Európskej únii, podobne ako Švajčiarsko nie je. A niekto ich teda hovoria, že, že, že, že Švajčiarsku bol takýto aj nejaký iný model umožnený tým, že mm, Ž že tam všetci majú uložené peniaze, hej, že v rámci toho banko bankového systému. Aha. Ale neviem, či toto nie je zase taký príliš zjednodušujúci pohľad. Takže vlastne no, tá otázka ještá. by zňa... Prečo, pr prečo, prečo, prečo no. práve tam niečo takéto vzniklo a nikde inde v Európe nie? No, tam prvá asi základná vec je, že je to isté dané historickým vývojom. Hej. Um, väčšina štátov Európy prešla nejakým nejakým vývojom, ktorý bol typický povedzme tými monarchiami, ktoré teda najprv boli také tie postupné, že sa postupne centralizovala vláda monarchu, takmer všetky prešli tou fázou absolutistickej monarchie, teda tak najznámejšia fáza bola po konsolidácii. Keď, keď si zoberieme tak historicky, ja som teda aj historik, tak vlastne monarchie začali, ja neviem, po začiatkom feudalizmu, teda niekedy v stredoveku, ale samozrejme spočiatku boli, boli králi len aj najprv volení, potom vznikli dynastie a boli do istej miery závislí na tých rôznych vysokých šľašticoch. Potom v čase absolutizmu sa začalo s centralizáciou moci, kde vrchol alebo tá esencia absolutizmu bola, povedzme sa, ľudovita 14. kráľa slnka, ktorý teda hovorili, ja som, ja som štát, alebo ja som Francúzsko. Na potom prišlo osvietenstvo, kde sa začali aj iné inštitúty ako parlamentnej demokracie, respektíve e, začali sa obmedzovať tá absolutistická moza, až dneska e, prešlo cez inštitút konštitučných monarchí, k tzv. parlamentným demokráciám. Konštitučné monarchie sú vtedy, kde vláda absolutistického monarchu sa mení na konštitučného, ktorý má isté ešte vplyvné kompetencie povedzme ako nejaký prezident ale už nie je absolútny, už jeho moc obmedzuje konštitúcia, teda ústava no a dneska to zdegradovalo na úroveň parlamentných demokracií niekde, kde to ešte ostalo, kde vlastne kráľ je iba vaše nepotrebné veličenstvo, on teda kráľuje, ale vládne vláda a nemá takmer žiadnu reálnu kompetenciu, taký typický príklad je Británia, kde síce každoročne královna v parlamente predniesie správu o stave únie, ale napíše ju premiér. No a teraz Švajčiarsku. Švajčiarsku bolo typické, že nemalo nikdy kráľovstvo, vždycky malo silný republikánsky systém a vzniklo ako keby z dola a v podstate aj tou geografiou krajiny, že to boli horaly, že v podstate žili do istej miery opustené. Ťažšie sa vládne e, národu, ktorý je nejakým spôsobom v, ne, v nedostupných oblastiach a tam tá centralizácia nebola. Čiže uh, taký prvý základ Švajčiarska bol už v roku 1291, kedy sa spojili tri kantony a urobili tzv. väčšnú alianciu alebo, alebo sprisahanectvo a povedali, že jednoducho si robia nejaké samozprávy. Hej. E, vieme, že v čase absolutizmu strašne veľa e, neviem, e, ľudí, ktorí boli prenasledovaní v Francúzsku, tak mali teda to útočište povedzme v Ženeve, ktorá bola štátom e, meským. E, samozrejme, druhá vec je, že aj vďaka tomu a vďaka tej akýsi samozpráve a slobodom myselnosti tam vzniklo napríklad, tam Kalvín začal pôsobiť a teda urobil z toho ťažkú totalitu, lebo Kalvinizmus e, a teda jeho vláda v Ženeve to bola všetko možno len nedemokratická, ale získali ju vďaka svojim schopnostiam presvedčovacím a podobne. Čiže ten základný rozdiel v dejinách, v dejinách Švajčerského oproti iným štátom je v tom, že sa vyvíjali a majú veľmi silnú republikánsku tradíciu a postupne na základe rôznych dôvod a voľných, ja neviem, aliancí vznikala z tých pôvodných troch kantónov až nezná 26 kantónov. Uh, druhá vec je, že čo je dosť také atypické, je tam teoreticky, sú tam štyri jazyky, ako keby zo štyroch etník, aj keď oni potom samozrejme nastali. Uh, švajčiarsko je to, čo sa hovorí v politologii politický národ. Oni nie sú etnické národy, pretože sú tam samozrejme frankofúne kantóny, sú tam germanofón alebo nemecky hovoriace kantóny, sú tam taliansky hovoriace kantóny a ešte taká v podstate nie je to nikdy len jediný jazyk, vždy sú bilingivní retrorománske kantony, čo je taká nejaká pôdna archaická reč tých horalov, ktorí tam žijú, ale samozrejme tam akože, rodným jazykom je to tuším, pre 50 tisíc ľudí. No a práve tento vývoj, nakoniec, keď sme tak hovorili, tak aj ten Island je zaujímavý tým, že oni už mali v, 9., teda v 10. storočí Alting, teda prvá prvé mm, ako keby zhromaždenie alebo parlament, ktorý rozhodoval o zásadných veciach a tá i relatívna izolovanosť v prípade Islandu tým, že bol v strede aj Atlantiku, v prípade Švajčarska, že bol v neprístupných horách a v hornatom teréne a že odmietli despociu a vládu kráľa Tyrana, kde sa skoro vždycky nakoniec to takto, samozrejme, tí boli rôzne, boli aj osvietení, ale v zásade mali tú absolútnu moc. Aj dneska dneska absolcitské monarchie ešte stále sú napríklad Saúdská Arábia, kde ja neviem, vládne kráľovská súita, kde vlastne nie je volebné právo a keď tak na úrovni komunálne, ale vlastne nemajú parlamenty a čo kráľ povie, to je a kvanta jeho bratrancov a tak vlastne robia štátny aparát takže e, toto je ešte dneska e, tiež na svete, ale je to skôr anomália, hej? ale <kým> toto napríklad v Švajčiarsku nikdy nepreš nebolo, tam nikdy sa neprešlo touto fázou do istej miery je to možno podobné s tými Slobodnými republikami ako Benátsko, kde mali dožvu, a kde tiež vlastne Patricievi asi rodili, ale to bolo na úrovni mesta, kde toto bolo širší kantón a ono to ako si tak prirodzene vyústilo to, že tá občianské povedomie tých švajčerov bolo také, že to boli hrdy horali a potom sa začali tak nejak špecializovať do istej miery sú aj mentalitné nejaké veci, že v tých frankofónnych a germanofónnych kantónoch je to troška inak, ale dokázali sa nejak dohodnúť. Tam je veľmi zásadný princíp subsidiarity, to znamená, že je veľmi jasne a veľmi silná kompetencia tých jednotlivých kantónov a na tej federálnej úrovni, lebo v podstate švajčiarsko je v politologický termín tzv. zložený štát. To je štát, ktorý je teda taká voľnejšia federácia. Oni teda sami hovoria konfederácia. Ono to bolo pôvodne konfederácia, dneska to má skôr federalistické prvky, ale napríklad proces legislatív je tam v podstate pomalší. Je tam veľmi silné napríklad pred parlamentné prejednávanie zákona, ale všetko možno teda posunúť. Áno, ja práve uh, si myslím, že toto môžeme rozo rozoberať potom neskôr, ako, ako vlastne tá, ako de tá decentralizácia uh, si myslím, že je na Švečersku ďalší zaujímavý prvok popri, tej, uh, popri tých silných prvkoch priamej demokracie, ktorá je samozrejme kombinovaná aj s tou klasickou parlamentnou. Um, mňa len teda ešte, ešte taká ta, ta, ta, ta, ta vec, uh, bola to vlastne vlastne je, je, aj otázka, ktorú, ktorú, ktorú, ktorú mi kládol jeden môj známy, keď sa dozvedel, že vlastne bude táto relácia, takže akoby aj zaňho. Um, ako sa dívate na to, že počas druhej svetovej vojny Hitler nechal Švajčiarsko tak, ako Rakúsko si vlastne privlastnil, spravil ten Anžus, a pri tej vojenskej technike, aká vtedy už bola, tak si myslím, že to, že Horská krajina nehralo žiadnu Jasne. rolu, čiže zase zostalo také akoby špecifické a, a dokonca je, mám pocit, že, že, som to, že to bude aj niekde v tom článku o tej švajčiarskej domobrane, tam sa spomína rok a je to už dosť dávno, nepamätám si ho teraz, že kedy vlastne bol na území švajčarska posledný konflikt, a neviem, čo to bol pre nejakými 200-300 rokmi. Proste všetky tie také tie peripetie, čiže aj prvá svetová, druhá svetová veľké konflikty sa, sa vyhli tomu švajčiarsku oblúkom. Je to do istej miery zaujímavé, ale je fakt že. Čo sa týka teda Rakúsko, Rakúsko je neutrálnou krajinou až do roku 55, čiže v čase, kedy uh, vznikol ten Anžlust a v 38 nebolo, nehovoriac o tom, že tam bola silná uh, silné hnutie Saints-Inquart, teda takéto pronacistické a tam išlo o to ako keby, že zjednotené národa. Hej, tam vieme, že sám Hitler mal rakúsky pôvod, tak v podstate uh, i súčasťou jeho politiky bolo, že teda sú, to, sú to Nemci, tak nech sú v jednom štáte. Švajčarsko je zaujímavé tým, že kým napríklad ani v prvej, ani v druhej svetovej vojne sa neakceptovala neutralita Belgická a Holandská, alebo však cez nich sa dostali potom k Francúzsku a vlastne tým pádom sa im podarilo obísť tzv. tú mažinotovú líniu, kde to boli obrovské teda tie, tie protitankové a protipancierové bunkre a neviem čo a ovedať ťažšie by sa to dobialo, ak by išli takto priamo a nieco z tieto krajiny, tam, tak Švajčiarsko sa dalo jednoducho obísť, to je možno prvá vec, že, že v podstate, samozrejme aj Švajčiarsko sú s Francúzskom, ale, ale e, ísť cez rovinaté Holandsko a Belgického bolo asi zo strategického hľadiska jednoduchšie, takže nepotrebovali e, robiť, ale nie, nie je to pochyb o tom, že by to mohli urobiť. Uh, jednoducho od Westfalského mieru 1648 a hlavne od Viedenského kongresu bol nejaký taký úzlost, že skutočne Švajčiarsko bolo akceptované ako neutrálna krajina, rovnako ako Švédsko. Švédsko dokonca vieme, že vlastne zásobovalo Nemecko aj ocelou až do nejakého 1943 roku. Takže samozrejme Švajčiarsko je krajina, ktorá má samozrejme aj nemecké hovoriace kantony, ale aj francúzsky hovoriace, aj italianské hovoriace a e, tu neutralitu skutočne striktne dodržiavala. Vieme zase, že e, mnoho utečencov z Nemecka malo veľký problém v Švajčiarsku, teda chceli ich e, vyhostiť a dokonca e, až v, sedem, v 90. rokoch bol teda taká nejaká rehabilitácia nejakého, nejakého colníka, ktorý púšťal týchto ako utečencov. Čiže oni sa správali relatívne lojálne a nezávisle voči Nemecku, respektíve nie, že nezávisle, ale neboli proti. Hej, tam oni skutočne striknú neutralitu. E, Není to celkom vysvetľujúce, lebo také Luxembursko, ktoré skutočne bolo teda smiešné na úrovni nejakého nášho kraja, tak bolo obsadené, bola tam dosadená vláda. Ale možno aj preto, že Hitler si uvedomoval, že Švajčeri sú veľmi hrdý národ, a veľmi nepodajný, takže vládnuť im by nebolo až také jednoduché, aj keď samozrejme brachialnou mocou sa dá všetko do, dosiahnuť. E, myslím si, že si povedal, že niekedy treba, ako v neposlednom rade možno malo e, veľký vplyv na to, že nenapadli Švajčarsku aj to, že vtedy veľmi striktne dodržiavali bankové tajomstvá a všetci ľudia e, možno ako v rámci Zichru v švajčarských bankách mali mali svoje že keby sa to nejak otočilo, tak e, tam by mali svoje peniaze v bezpečí, ak by museli niekde emigrovať. To ale samozrejme nie je zúrovne ja neviem, Hitler, ale možno jej suity, lebo však vieme, že vieme, že nakoniec po mnohých 60 rokov sa začala otvorila kauza tých tzv. špiácich kont, kde vlastne Židia mali peniaze, ktoré teda nemohli už využiť, lebo zomreli v priebehu druhej svetovej vojny. Takže možno aj tieto veci ťažko povedal, je fakt, že skutočne aj teda ten Hitler akceptoval, na rozdiel od iných neutrálnych štátov, tú neutralitu, neutralitu Švajčiarska. Mm -hmm. Takže a je ale pravda, že asi je to troška iný pohľad na Rakúsko, už len tým, že bol teda pôvodne Rakúšan. A asi si povedal, že, že dobia Švajčiarsko nemalo význam. Ten Lebensraum hľadal skôr na východe, lebo tam ono je Švajčersko, má 7 miliónov obyvateľov, čiže ono napriek tej hornátej krajiny je relatívne husto zarudnené, takže tam nejaký priestor na, na, ja neviem, vytlačenie. Vo všeobecnosti voči tým západným krajinám tá okupácia tak bolo podstatne miernejšia. Je také typické Dánsko, ktoré osl, os, obsadil za, za 12 hodín a v podstate on ich vnímal ako germánsku rasu a, nechal tam teda aj kráľa a to boli výnimkou Dánska a Bulharska sú jedine krajiny, ktoré, aj keď boli okupované, tak tam nešiahli na Židov. Lebo mm. uh, Dánsky král si dal v podstate židovskú hviezdu a takto verejne prešiel, čo bola nejaká garancia niečoho. Takže uh, a bolo to akceptované, čiže, čiže zrejme, zrejme strategických chcel si všetky povedzme povedzme uh, potenciálne opozičné krajiny dať pod nejakú správu, ale, ale v priebehu druhej svetovej vojny sa Švajčarsko chovalo skutočne striktne neutrálne. Uh -huh. uh, povedali ste, že Švajčari sú hrdý národ, ktorý by bol možno ťažko si nejako podrobiť. Uh, neviem, či to súvisí pravé s takouto horalskou mentalitou, lebo takto asi známa vec, že horali sú často také tvrdé palice, ale... Uh, myslíte, že s toho ich mentalitou súvisí aj to, že vlastne oni sú krajina, ktorá si teda ako rieši svoje záležitosti a nezapája sa do nejakých spolkov, teda jednak tá prísna neutralita je, jednak nevstúpili do Európskej únie? Uh, ho, hoci, hoci sa tu samozrejme tlači, tlačila taká predstava, ktorú, ktorú sme, ktoré sme aj my na Slovensku v 90-tych rokoch uh, verili, že teda tá Európska únia to bude ten jeden veľk, tá veľká šťastná rodina európskych národov, ktoré si budú navzájom pomáhať a nakoniec uh, všetky tie krajiny, pokiaľ viem, ja neviem, že či vo všetkých bolo potrebné referendum na vstup do EÚ, ale predpokladám, že asi bolo, Neboli Albo, aj nebolo to. ale každopádne hej. vlastne, dober, môže niekde to naozaj ten národ tak ani nevnímal, ale jednoducho Švajčiai si povedali, že nie, že my teda, ano, ano. súvisí to s ich mentalitou, alebo s tým, že boli nejakí prezieraví oni, a oni povedali šim, si, že... že... Až do 90. rok neboli ani v OSN, čiže hej, oni hej. tu neutralitu brali skutočne veľmi vážne a sú takí inartní. E, treba povedať, že Švajčiarsko nie je síce v Európskej únii, ale nie je napríklad ani Norsko, ktoré malo v tom 1995. roku referendum. A samozrejme Norsko má istú špecifickú komparatívnu výhodu, že má teda v obrovské zásoby plynu v Severnom mori a aj ropy. A, a isté obmedzenia, čo sa týka lovu rýb, tak toto boli, na tom sa to lámalo. Ale tieto krajiny, teda Norsko, Liechtensteinsko, Luxembursko... Uh, uh, Švajčiarsko a Island sú v takzvanom ESVO. To je Európska zóna voľného obchodu, čo znamená, že sú tam tie štyri slobody, teda prohybu osob, kapitálu a podobne. Existuje také niečo ako norské fondy, a to nie sú len norské fondy, ale aj do toho dávajú a tak ako sú nejaké kohezné fondy a rôzne výzvy, kde vlastne v alebo kde kto čerpá z eurofondov, tak sú aj tzv. norské fondy, ale pod tým názvom Norsky sú teda všetky tieto krajiny väzvo, čiže oni sa podierajú ako keby na, na financovaní aj európskych projektov v štátoch Európskej únie, ale a to je práve to, tá nevýhoda nie sú pri stole v zmysle, že nie sú pri rokovaniach o európskej legislatíve a podobne, Teraz okolo Brexitu sa veľmi, veľmi dlho diskutovalo, či bude tzv. tvrdý alebo makey Brexit. Ten meký Brexit mal znamenať, že Británia jebo v nejakom norskom modeli, čo samozrejme asi nedáva celkom logiku. To znamená, že e, museli by všetky tie slobody akceptovať a ešte by museli platiť, ale nemohli by už spolu rozhodovať o smerovaní. Tak zrejme pôjde sa do tvrdého Brexitu s rôznymi vecami, ale to je už iná téma. Čo sa týka Švajčiarska, Švajčiarsko hovorím... E, až tuším, do 1991. roku, ale neviem to úplne presne, nebol ani v OSN. Čiže ono skutočne veľmi striktne tú neutralitu e, riešil aj vďaka tomu, e, napríklad bolo ako na kvázi skutočnej neutrálnej pôvode už v medzivojnom období spoločnosť národov vlastne sídlila v Ženeve, až teda OSN potom prešlo do Spojených štátov po roku 1945. V Ženeve je množstvo medzinárodných organizácií práve tým, že sa skutočne e, tá neutralita akceptuje, čiže e, možno, že práve vďaka tej veľmi striktnej neutralite e, je skutočne akceptované Švajčiarsko a inými krajinami ako neutrálna krajina, inak možno aj taký terminologický pojem, treba vysvetliť ten rozdiel. Krajina, ktorá není v EU, ktorá nie je v NATO a podobne, je tzv. nezúčastnená krajina, to znamená nie je v nejakých blokoch, ale to ešte nie je neutralita. Neutralita je krajina, ktorej teda nezávislosť je garantovaná veľmocami. Samozrejme, z historie vieme, že častokrát tie garancie sú veľmi pofiderné, ale v prípade, v prípade Švajčiarska to skutočne platilo, to je skutočne krajina, ktorá bola plne akceptovaná. Možno aj preto, že skutočne veľmi striktne dodržiavala tie pravidla nestranosti a, a ona má samozrejme tým, že je neutrálna v podstate je percento HDP napríklad na obranu, aj keď tá obrana a domobrana je na takej oveľa demokratickejšej úrovni. E, a to sú teda výhody aj nevýhody. E, samozrejme, je to krajina, ktorá má množstvo referenda. Jednoducho tí ľudia si vyhodnotili, možno aj vďaka tomu, ako sa ten byrokratický moloch Európskej únie rozrastol, že lepšie nebyť zvezovaný neskutočným množstvom rôznych e, direktív Európskej únie, e, už od tých známych absurdit zakrivenia banánov a neviem čoho všetkého, e, tak si povedali, že toto skutočne potrebujeme a ano, keď si tak človek niekedy pozrie na tých predstaviteľov typu Junkera a, a všelijakých, ja neviem, Tuska a Šulca. tak ani sa celkom nečutujem, voličom, že nemali záujem vstúpiť do takéhoto spolku, lebo uh, dnes nie je nejaký líder, nejaká osobnosť, uh, ktorá by požívala všeobecnú váhu a, a autoritu v Európskej únii, takže z hľadiska voličov uh, to nepochybu, tam nepochybujem, že prečo asi, no a z toho, čo napríklad východ Európania brali ako veľký bonus, teda, že samozrejme oni dostali istý priestor, teda pracovať v Európskej unii, samozrejme až po prechodných obdob obdobiach a aj neviem študovať a podobne, tak Švajčeri toto až tak nepotrebujú a hlavne v HDP na hlavu by boli tzv. čistí platcovia, čo sú aj teraz, keď sú, keďže sú v ESVO, ale teda akože nejaká motivácia, že môcť čerpať kohezné fondy a také onaké, tak to nebolo pre nich zaujímavé. Takisto poľnospodárska politika robí pol, vyše 50% rozpočtu, tak Švajčarsko nie je práve poľnospodársko už kvôli svojim klimatickým podmienkam. Čiže z hradiska Švajčarov ani veľký význam vstup do EÚ nemalo. Mhm. Tam myslím, že úplne jednoznačne by tie negatíva prevážili nad pozitívom. Dáme si prvú pesničku typický Polo, áno, takže to, áno. To, to, je, to je pesnička podľa vášho výberu, takže možte ja, ja si Ja som tak dlho rozmýšľal, keďže som vedel, že budeme hovoriť o Švajčiarsku a kým taký, uh, ja v 70 rokoch bol najväčší uh, kultúrny uh, vývozný artikel Švédska Aba. tak ja si myslím, že v raných 90 rokoch to bol uh, spevák DJ Bobo a... a v rámci Švajčiarska. Áno, v, rám, v rámci Európy. Vývozný artikel to bol celoeurópsky spevák. Takže švajčari nemajú až tak veľa celosvetovo známych kapiel, ale tento myslím, že bol. No tak, nie je to moja šalka kávy, ale je to Švajčiar. Riešenia a alternatívy Dnes na tému Švajčiarský systém polopramej demokracie Mojím hosťom je politolog a publicista Roman Michelko. Dobrý deň A uh, Môžete sa samozrejme uh, zapájať aj vy, ak vás niečo zaujíma Buď uh, mailom na studiozavináč uh, slobodnývysielac.sk alebo 0944462052 Uh, počas pesničky uh, Martin Bavlár, náš technik, tu mal otázku na hostia, takže sprostredkujem. Uh, aby sme si zase to Švajčiarsko neidealizovali, tak uh, teda otázka bola, že mali by sme zdôrazniť, že uh, teraz neviem, že či jediný, jediný dôvod švajčiarského úspechu, ale teda akože dosť podstatný je to, že vlastne Švajčiarsko uh, slúži aj teda ako práčka špinavých peňazí z celého sveta, teda vlastne uh, ten bankový uh, systém. Sy systém je viac ako všetky tie švajčiarske hodinky a čokolády, milka Sýry. a podobne aj. a síry, čo teda je asi na tom asi prosperita krajiny sa nedá takto vytiahnuť na nejakých uh, takýchto špecifických uh, luxusných týchto výrobkoch. Uh, takže keby ste na úvod tejto, tejto časti povedali niečo Ahoj. k tomu bankovému systému, tak je všeobecne známe, že švajčiarske bankové tajomstvo je skutočne ako pojem toho e, strašné veľa aj diktátorov, aj kdekoho e, ja neviem, minimálne v polovici 20. storočia, možno aj v druhej polovici predtým, než začali byť obľúbené tie daňové raje typu Kajmanských ostrovov a Britských panenských ostrovov a Panama, Panama Papers, tak to vieme, tak boli ujaté buď v Lichtensteinskú, alebo v Švajčerskú. švajčiarsko e, tým, že nebolo v, častokrát v žiadnych organizáciách medzinárodných, teda není do dnes v EU a, a donedávna nebolo ešte ani v OSN, tak malo veľmi špecifický model a svoj e, princíp bankového veľmi striktným spôsobom dodržiavala a tým pádom samozrejme bola aj... E, mohli si tam ulieť peniaze. Relatívne veľmi bezpečne aj rôzne diktátory kde keď sa hovorí, tak sa niekedy už na švajčarských kontách má ten toľko a toľko a toľko a toľko. Uh, ono sa to troška už zmenilo. Dneska samozrejme, že keď je niekto medzinárodný zatýkáč a tak, tak do istej miery veľmi neochotné nejaká tá súčinnosť je. A už to nie je to, čo to bejvalo, že sú aj lepšie destinácie, ale stále ten trend tu funguje stále, má Švajčiarsko veľmi veľa kont cudzích občanov, teda cudzích štátnych príslušníkov. Častokrát na švajčiarských bankách sú teda nezdanené peniaze alebo peniaze, ktoré sú z trestnej činnosti a podobne. A práve táto, toto striktné zadržiavanie bankového tajomstva bolo rájom pre rôznych ľudí vysoko solventných, ale ktorí prišli k tým peniazom všelijakým spôsobom a, a samozrejme bankový sektor je najvýnosnejší, ten určite má iné výnosy ako ja neviem, výroba hodiniek alebo výroba sírov, alebo, alebo čokolády, čiže tá pridaná hodnota bohatstva, prosperita švajčarská je založená v značnej miere práve na bankách, ktoré sú skutočne veľmi silné a, a vlastne práve pre túto špecifiku alebo charakteristiku boli, ako keby nasávali peniaze z celého sveta. Ako, no, je otázne, aký bude ďalší vývoj, lebo e, zdá sa, so, že bude tvrdý Brexit. Dneska sú nejaké 4 veľké centra finančného sektora, také na globálnej úrovni, okrem samozrejme Wall Street. V New Yorku je to, bola to, alebo je to ešte stále Londýnska City, potom je to v Nemecku, Frankfurt a v Tokiu, v Japonsku. Len dnes sme už pomaly svedkami takého až uh, rýchleho exodu uh, bankárov z Londýnskej city a je celkom možno, že značná časť bankových domov bude meniť domicil na ten švajčiarský, takže ešte sa možno toto nejakým spôsobom posilní. A keď je fakt, že švajčiarské to so sa nebolo typické tým najnechutnejším typom bankovníctva, čo je investičné bankovníctvo, kde vznikali tie bubliny, ale skôr to malo tu retail, ale teda tých, tých, tých veľkých a, a možno korporátne bankovníctvo, ale samozrejme je možno, že sa to posíli. Čiže a, je veľa takých aj temných tieňov na Švajčiarsku od teda to, čo vyčítali potom po vojne, že veľmi neochotne príjmali utečencov z Nemecka, hlavne teda Židov a že častokrát ich vracali a častokrát Remark v niektorých svojich knihách veľmi plasticky opisuje tie osudy. Vznikli aj filmy a ľudia, ktorí ako colnici pomáhali týmto utečencom, boli častokrát postavení mimo služby a zobrali im dôchodky a tak ďalej a potom o 40, 50, 60 rokov ich rehabilitovali je to jeden rozmer a druhý rozmer je skuč, toto bankovníctvo, ktoré je rozhodne všetko možné, ale nie transparentné, čisté. Je to klasická šedá zóna a toto je veľký bonus, ktorý má v podstate pre rôzne typy také podivné švajčarsko ešte stále. Aj keď hovorím, dnes sú už najbezpečnejšie destinácie. Nehovoriac o tom, že v posledných rokoch z vi viacerých bank tí výšblogery, alebo teda vnútorní v úvodzovkách v Bonzaci vytiahli e, zoznámy klientov, kde, hlavne to bolo pri Lichtensteinských bankách, kde v značná časť, ja neviem, nemeckej politickej finančné elity e, sa ukázalo, že má uliate peniaze a samozrejme potom začali rôzne procesy a dodanenie a podobne a e, príjmy, ktoré mali tam na týchto kontách, tak e, vysoko presahovali ich oficiálne príjmy, čiže po takýchto zopár únikoch informácií sú tí ľudia aj opatrnejšie, lebo nikdy nevie, že uh, aj keď samozrejme tradícia v tých bankách a nejaké postupy sú robené tak, aby chránili klientov, tak z času na čas dneska, keď sa dajú skopírovať terabajty dát a, a dať ich vonku od nejakého insajdera, človeka zvnútra, tak je to už také ako dosť nebezpečné a preto... Ale to, to má inak dobrý, dobrý vplyv, lebo, lebo ľudia, ktorí si mysleli, že sú jednoducho nepostihnutelní, tak dneska už tak celkom nie sú. Takže, takže aj toto sa posúva. Ja, jasné, to sme uviedli hlavne na dokreslenie celkového obrazu. E, samozrejme, netreba si Švačiarsko idealizovať tak ako ži žiadnu inú krajinu. Um, každopádne sme v relácii riešenia alternatívy, ktorá je teda zameraná na to, aby ukazovala nejaké inšpirácie. To, to že, že nejaká krajina to má nejako tak a tak, to neznamená, že povedzme aj my si tu na Slovensku a povedať, že my by sme to chceli presne tak, ako to majú oni. Ale pokiaľ povedzme aj sú na Slovensku ľudia, ktorí chápeme, že nejaké... Politická alternatíva na Slovensku, aby sa presadila, je veľmi ťažké. Možno sa to zdá, že až nemožné, ale nikdy si nemôžeme povedať, že sa treba znezmenia pomery aj v celej Európe a narastu bude možnosť, aby sme to na Slovensku spravili inak. No a pre ten prípad je dobré poznať tie možnosti, ako to majú kde. Tak ako keď si chcete vytvoriť nejakú vlastnú alternatívu, tak je dobré si ju vytvoriť naozaj vlastnú, ktorá by aj nám bola vlastná, ale teda... Pozrieť sa, ako to majú India, zobrať to ako, ako skúsenosti, ako inšpiráciu. A to, čo nás môže inšpirovať, tak to asi nie je ten, ten bankový systém, ako keď, keď chceme naozaj nejakú spravodlivú alternatívu, ale mm, je to ten systém priamej, alebo presnejšie povedané polopriamej demokracie. Čistá priama demokracia to samozrejme nie je. A z môjho pohľadu má dva také zásadné piliere alebo oblasti, Jedna je decentralizácia, teda moc, ktorá je vlastne budovaná z dola na horne, nie na dol, pyramidálne. A druhá je teda systém referent, čo si myslím, že by sme si mohli tak nejako postupne rozobrať. Ja by som teda navrhoval, by sme ja, si te, teraz v tejto časti povedali niečo k tej decentralizácii. Ano. S tým teda, že sám ste povedali, že to začalo ako spolok nejakých, nejakých kantónov. Večná aliancia, teda, áno, troch Uri, a Unterwalden. Tieto tri v 1291. Ako keby sa začali to protošvajčiarsko a potom postupne to narastlo na tých 26 kantónov. Áno, takže keby ste to nejako tak áno. popísali, ako to tam vlastne funguje, pretože každá krajina má nejaké štruktúry aj Slovensko má, hej, máme tu vucky, máme tu okresy, máme tu mestá a obce, Yes. Ale, ale, zrejme, ale u nás je to skôr teda takto, že z Bratislavy nahor, alebo teda z Máme relatívne centralizovaný štát, respektíve samozrejme aj vudsky majú nejaké kompetencie, ale to je skôr dekoncentrácia, majú nejaké samozprávy. Švajčiarsko je, je teda historickým vývojom nejakým determinované. Tam je skôr a nie, že subsidiarita, čo je v podstate výraz alebo odborný výraz, pretože to, čo sa dá urobiť na nižšej úrovni je na nižšej úrovni a len čo je potrebné, aby bolo na tej vyššej úrovni, tak je na vyššej úrovni. Konkrétne kantony majú všetky kompetencie okrem federálnych a federálne sú e, oblasť obrana, medzinárodných vzťahov, polnohospodárstva a sociálneho zabezpečenia. A kompetencie na kantonálnej úrovni sú v oblastiach spravodlivosti, zdravotníctva, policie, vzdelania, výskumu. Na úrovni obci sú kompetencie napríklad v oblasti životného prostredia a kultúry. Čiže tam je to jasné. Čo je na tejto úrovni je na tejto a do toho nikto e, nepapre. V podstate tam je podstatne účia vláda, ako napríklad u nás. U nás máme často 16-18 členov vlády, kdežto v Švajčiarsku je 2221, čiže sedem členov vlády a ešte k tomu majú rotujúceho prezidenta. Čiže skutočne na tej federálnej úrovni je to také, akože len to, čo skutočne už nie je možné, asi nie je možné, aby každý kantón mal vlastnú obranu, alebo vlastného ministra obrany, čo je jasné. Je to zložený štát a vznikal postupne, takže len postupne, keď sa to uznalo za vhodné a rozumné, sa ako keby oddelili tie kompetencia dali na tú federálnu úroveň. Vieme, že v raných 90. rokov u nás bolo obrovská diskusia o tom, že čo je primárne, čo je sekundárne, čo je primárne, čo je odvodené a že či republiky odozdávajú dobrovoľné časť kompetencií, ktoré sú racionálne na federálnu úroveň a vznikli teda pokusy o nejakú štátnu zmluvu medzi Českou republikou a Slovenskou a tak odvodená, by bola federácia, alebo naopak ten prioritný, že federácia je hlavná a ona prípadne deleguje nejaké kompetencie na Národné republiky nakoniec. Samozrejme, to bol neriešiteľný spor, lebo Česká a Slovenská strana mali iné, iné názory a preto aj padla zmluva z Milov a, a podobne. Čiže toto ako si rakúš, Švajčiari majú postupne historickým vývojom vyriešené a nejakým spôsobom sa to ustálilo. Um, polopriamá demokracia. Priama demokracia bola takáto čistá, možno v starovekom Grécku, kde skutočne tie pôdy tie meské štáty e, rozhodovali takže že o všetkých e, dôležitých veciach boli zhromaženia občanov, ale nikde už potom taká nejaká funkčná nebola. E, a preto sú vlastne tzv. inštitúty priamej demokracie. A inštitút priamej demokracie je práve to referendum, ale aj tie referendá majú rôznu kvalitu, sú takzvané obligatórne, to znamená záväzné a sú také prieskumné, ktoré hovoria alebo zistujú, aký je názor, ale v zásade je tam taká úroveň politickej kultúry, že aj tie nezáväzne sa snažia tí politici, ktorí to pretavia do zákonov, nejakým spôsobom akceptovať. Ten model švajčerské je taký, že... Na od Slovenska, kde v podstate s výnimkou prázdne nejakých šest týždňov plus minus dokonca v ústave je taká formulácia, ktorej samozrejme nemožno ju brať doslovne, že parlament zasada nepretržite, tak tam naopak, tam len 2 3 mesiace ročne. Preto je aj legislatívny proces podstatne pomalší a častokrát je veľmi silný tzv predparlamentná fáza prejednávania zákonov. Nie je celkom výnimkou, že niektoré zákony sa pripravujú až 10 rokov. tie je také zásadnejšie. Hej? Čiže to, to na Slovensku... Ale potom je... sa asi e, nemenia každú chvíľu. No tak, presne ako tak. Tam je tá oveľa väčšia stabilita, e, by som povedal, práv, prá, právna. A, a možno aj to je do istej miery ten konzervativismus je istý bonus. Hej? Samozrejme, je tam do istej miery asi aj iná mentalita, čiže... Takoto, takto to vyhovuje a preto je to možno aj tak lepšie, že tam je oveľa menšie. Ona nemala nikdy také skokové, skokové e, zmeny politiky. Že keď si vôbec zoberieme mentalitne Britániu a Francúzsko, tak Francúzsko malo len v 19. storočí 4 alebo 5 veľkých revolúcií od veľkej 1830, 1848, 1870, čiže tam sa to menilo a jednoducho prchká už južanská krv. Kdežto Británia od od reštaurácie Stuartovcov, respektíve od Windsorovcov, od po, po teda páde Cromwella, alebo teda z umretíko a reštaurácii monarchie nemala žiadne veľké, by som povedal, prevraty, alebo nejaké, nejaké skoky takéhoto charakteru, tá, tá vždycky prešla nejakým parlamentným modelom, a v tomto je oveľa bližšie, povedzme, Švajčiarsko, tej Británii, než napríklad takomu Francúzsku. Aj, že tam veľa revolúcií nezažili, lebo ten systém je nastavený tak, že ten tlak e, sa uvolňuje v diskusiách a v debatách a podobne. No a čo je také základné poučenie? Tam nie sú také limity. Prečo je napríklad nefunkčný inštitút referenda v, na Slovensku, vovec v Strednej Európe? si majú to ešte horšie, tam tzv. obecné referendum ani nebolo dlho, dlho v ústavnom systéme, bolo tam iba to ratifikačné referendum pri zásadných veciach typu zmenu ja neviem, územnej celistvosti krajiny alebo prístupe do Európskej únie. Čo sa týka tohto, že v väčšine krajiny boli aj referenda, ale niekde stačilo ústavným zákonom, čiže je to tak rôzne. Není to z úrovne Európskej je povinnosť, že každá krajina, ktorá vstupuje do EU, musí mať referendum. Uh -huh. Nakoniec aj to naše referendum e, bolo také podivné, lebo tak, e, hodinu a pol pred uzavretím volebných miestností bolo ešte 17% voličov chýbalo do platnosti a potom zrazu sa hrobným spôsobom porušilo e, moratórium, kedy e, predseda parlamentu Hrušovský vyzýval, aby ľudia prišli. A potom náraz to bolo nejakých 52%, no tak ja, uh -huh. ale už nechám, v podstate v zásade e, bol konsenzus. Ten problém ne, úspešnosti alebo nefunkčnosti referenda je aj v tom, na Slovensku, že jeho, na, jeho úspešnosť je nutná 50% kvôd. Ak si uvedomujeme, že reálne chodí k voľbám 59, 60%, 57%, Čiže círka niečo, okolo 57% ľudí sa vôbec je ochotných zaoberať politikov, a skoro 40% vôbec sa politikov nezaoberá, tak v prípade referenda je spoločnosť rozdelená do dvoch častí. Tí, čo sú za ja neviem, bod, o ktorom sa prejednáva, alebo hlasuje, a tí, čo sú proti. A e, druhá strana vždycky používa veľmi takú lacnú zbráne na neúspešnosť, obštrukciu, teda vyzýva svojich priaznencov, aby neprišli k referendum, čo de facto znamená, že na to, aby bolo úspešné referendum, tak by 90% ľudí muselo mať, ktorí sú ochotní zúčasňovať sa uh, politického života a jeden názor, čo sa málo kedy stane. Preto keď aj 37% neroz bolo referendum, tak bolo neúspešné, ale to bolo skoro 60%, 65% tých, ktorí sa zaoberajú o politiku a sú schopní niekdy chodiť. Aj? Čiže preto je to v podstate u nás nefunkčné a v Maďarsku a v iných krajinách sa znižujú tie kvôra na 35% a podobne, čo by zreálnilo už nejakým spôsobom to, ten funkčnosť. Tam uh, tieto obštrukcie nerobia. Uh, je, je to súčascových tradície. Politici nemajú radi, uh, keď uh, niekto iný, než oni uh, rozhodujú. A Logický politik, ktorý pustí referendum, tak sa ob oberá o čas svojej moci, lebo teda dáva šancu rozhodnúť niekomu inému. E, dnes vieme, že sú také nejaké samosprávne pokusy, už aj na úrovni samospráv. a to sú napríklad tzv. participatívne rozpočty, kde čas rozpočtu politici, teda komunálni, povedia, že nebudeme o celom rozpočte rozhodovať my, ale neviem 1, 2, 3, 5% z rozpočtu necháme občianským združeniam, a oni hlasujú, že na čo sa použijú a, a tým pádom ako keby púšťali čas svoje moci aj teda občanom, ale robia to veľmi neradi. Tento model prišiel z Latinskej Ameriky alebo z Južnej Ameriky a je to zo pár pilotných projektov v niektorých mestách, kde sú nejakí progresívni primátori, ale vo všeobecnosti politici neradi púšťajú tieto, tieto inštitúty, preto lebo skrátka... Je to vlastne obmedzenie ich moci. Má... Jasné. Švajčiarsko je v tomto atypické, že má aj iný vývoj, že tam skrátka tie referenda sú súčasťou života. Tých referend je strašné veľa. U nás samozrejme sú občas referenda na miestnej úrovni častejšie, že ja neviem, či sa povolí skládka, alebo nepovoli skládka, alebo občas teda je možné odvolať starostu, alebo neodvolať, alebo ja neviem niekde možno o hazarde, o takýchto veciach sa e, robia. Tam je tiež ten problém, že musí byť 50% na účinnosť, ale problém je v tom, že e, samozrejme v men menšej obci, kde sa každý každého pozná, ten problém je, teda trápiť väčšinu ľudí, tak tých 50% v nejakej obci, tisíc e, občanovej, e, je možné oveľa jednoduchšie dosiahnuť ako pri nejakom celo celoštátnom referende. Takže toto sú také veci, no a ešte forma vlastne tej, tej zastupiteľskej demokracie, nemá má dvojkomorový parlament a tam je ten istý model ako v Spojených štátoch, že samozrejme tie kantony sú nerovnako veľké. Ale je tam, e, v jednej komore sú volení teda poslanci podľa počtu obyvateľov príbližne rovnakým spôsobom, čiže na ja neviem, jedného poslanca treba nejaký rovnaký, plus, plus minus rovnaký počet voličov, ale potom aby kantóny neboli prehlasované tak je e, rada kantónov, kde je 46 poslancov, ktorí sú každý je delegovaný e, bez ohľadu na veľkosti dvaja e, dvaja teda poslanci e, dvaja či, z každého kantónu. z kantóna aj, že niečo podobné skúsim to vysvetliť na povedzme americkom modeli senátu a s reprezentantov Spojené štáty majú 50 štátov, je tam Kalifornia, ktorá má 30 miliónov obyvateľov, a dvoch senátorov a je tam nejaký New Hampshire alebo je tam, ja neviem, Delaware, ktorí majú ja 500-600 tisíc a tiež majú dvoch. Čiže kým na jedného senátora v Kalifornii treba 15 miliónov ľudí, tak pri tomto 250 tisíc. Hej, čiže, ale aby sa tá feder, aby sa ten federalizmus, aby silný veľké štáty neprehlasovali tie malé tak takto to tak sa nastavil systém, že v podstate nejakým spôsobom sa zbonifikujú tie malé oproti veľkým. E, ono to má no. veľmi podobný model aj v prezidentských voľbách a preto sa napríklad stalo, takisto vlastne, že Kalifornia, neviem, tie, tie štáty, lebo tam je rovnaký počet elektorov, ako je kongresmenov a senátorov a tým pádom tie malé štáty sú zvýhodnené oči tým veľkým. A preto aj keď Hillary vyhrala, o 3 milióny hlasov, tak mala menej elektorov, lebo e, počet elektorov je rovnaký ako počet senátorov a kongresmenov a tam sa to bonifikuje tie malé štáty oproti veľkým, aby neboli prehlasované. Tak je to v tradícii. A do istej miery takto to funguje aj v Švajčiarsku, že tie malé majú v rovnocenej e, rade kantónov e, ako keby väčšiu váhu oproti tým väčším kantónom. Existuje niečo také, ako napríklad v rámci Európskej únie, že pri zásadných otázkach musia všetky štáty súhlasiť, či, lebo tu sa bavíme o hlasovaní. Existujú aj situácie, alebo že nejaké zásadné otázky v tom Švajčiarsku, že môže to prejsť len vtedy, keď súhlasia všetky kantóny? Uh, Ko konsenzus existuje? Je tam nie nejaká, je tam blokačný je, mechanizmus, je to... ale je tam strašne veľa referent, ktoré sú obligatórne. A keď to prejde v rámci... Uh, celého švajčiarska to platí, ale sú niektoré špecifiká, ja to som aj e, písal, že v podstate e, až v roku 59 v jednom kantóne bolo napríklad pridané alebo udelené volebné právo pre ženy a v jednom polkantóne dokonca až v roku 71, aj to len vďaka e, nápadnutiu alebo e, súdnemu rozhodnutiu e, v federálneho súdu, takto, ale nie tak, takto. Volobné právo získali ženy v kantónov Vaud a Neušapel až v roku 59 a v polokantóne Apcel Rhodes interiér, e, overa neskôr až v roku 91 aj to len na základe rozhodnutia federálneho súdu. Čiže tie miery aj čo sa týka ľudských a občianských práv sú rôzne, že je až na európsky model nepredstaviteľné, že v jednom polokantóne až v roku 91 získali ženy volebné právo, čo čo sú také tie špecifika, že skutočne miera tých... Tým napríklad, že spravodlivosť ako rezort nie na federálnej úrovni, ale na úrovni ako keby kantonálnej, tak jednoducho v tomto kantone až do roku 1991 si povedali, že na čo nám volebné právo. A, a skončilo to teda tak, že, že až dokonca ani sami v tom kantone politici to nepokladali za potrebné. A skončilo to tak, že dali to až vtedy, keď teda... Ten federálny súd povedal, že aj ženy by teda mali mať a ako keby zaviazal vládu. Čiže áno, tá federálna jurisdikcia niekedy niektoré takéto veci akože dokope, ale, ale na druhej strane je to vlastne znakom toho, že miera tej samozprávy a miera tých kompetencií, ktoré majú kantonu, sú relatívne veľmi vysoké. Že to miera subsidiarity, že skutočne to federálnej úrovni idú len veci, ktoré sa skutočne nedajú robiť na tej nižšej úrovni. Čiže to sú také tie veci. Má to aj pozitíva aj negatíva. Samozrejme, nejaké feministky by povedali, že Švajčarsko je, ja neviem, možno v Somálsku majú ženy volebné právo a Švajčarsko ešte nemali. Tak to je napríklad taký paradoxný dôsledok toho, že, že tá miera samozprávy je tak vysoká, že v niektorých veciach to teda trvá poriadne dlho. Áno, napokon jasne, je to konzervatívna krajina, takže nie je to až také prekvapujúce s tým volebným právom. Dáme si ďalšiu pesničku a po nej by sme teda sa trošku bližšie pozreli na ten systém referent, ako to tam funguje, za, za akých podmienok a podobne. Pesnička je teraz môjho výberu, väčšinou teda sa snažím takto stredať s hosťom. Tiež som sa snažil vybrať niečo zo švajčiarskej hudobnej scény, aj keď toto je taká menšinová chuťovka, kapela sa volá Elevate, alebo neviem presne, ako sa to číta. Je to taká pagan folkovo-metalistická kapela, ktorá uh, okrem tých klasických elektrických gitár používa aj tradičné staro stredoveké hudobné nástroje, a niektoré texty má v angličtine a niektoré má v starom keltskom jazyku. Niektoré zdroje píšu, že je to galština, druhé, je, že helvečtina. Uh, Neviem sa toľko vystoriť, či teda Švajčiari majú aj nejaké keltské korene. Metro-románčina podľa mňa, to je tak. Uh, Ale tak možno, že, možno, že to ne, ne, ne, možno, že nenadvezujú na, na švajčiarske tradície, ale jednoducho sú uchvatení keltskou kultúrou a spievajú v nejakom keltskom jazyku. Môže byť, lebo takto tých Keltov si viac spájame s Írskom a s Walesom a tak ďalej. Uh, no ale každopádne je to kapela ktorá je švajčiarska. a mne sa veľmi páči, je to jedna z mojich obľúbených takže Elevate je a skladba sa volá Brigtom riešenia a alternatívy dnes na tému švajčiarsky systém polopriamej demokracie. E, pokiaľ máte chuť, môžete sa zapojiť aj vy vašimi otázkami e, na e-mail studiozavináč KSK, alebo na telefón 0944 Povedali sme si e, pred pesničkou, že sa, sa teraz pozrieme tak bližšie na ten e, švajčarský systém referent. Takže, pán Michalko, ja by som bol rád, keby ste to nejako Jasne. celý ten systém popísali. Hlavne teda z toho pohľadu, no, aké sú tam tie kvora. Neviem, teda, a, a, a, a takisto možno Aké sú druhy, keďže tam sú no, viacere druhy, sú, tak, sveme, sú, tie, sú tie lokálne, sú tie celoštátne, sú... sú, sú tri úrovne. Áno, a sú povinné, sú nepovinné. Fakultatívne odporúčania. No a neviem, ako je to tam aj v rámci nich s tými kvorami, či, či sú všade rovnaké, alebo či vôbec nie sú. Nie sú, nie sú kvora. Dobre, tak aby sme išli tak nejak ano. štatisticky alebo, alebo nejakým podobným spôsobom. Takže... Referenda v Švajčiarsku sú na troch úrovniach, na tej kvázi, nazvime to federálnej alebo celoštátnej, potom na kantonálnej, teda to je 26 kantónov, a na obecnej. Obecná referenda to poznáme aj my, o tom sme hovorili, čiže ja neviem, vznikne spor v zastupiteľstve alebo občania rozmýšľať, či zoberieme skládku, nezoberieme skládku. Nedávno napríklad v Brne bolo teda komunálne referendum o tom, či presunú stanicu z starého mesta niekde nabok alebo nie. Čiže o takýchto veciach, to je bežné aj u nás, no ale troška problém je v tom, že na všetkých troch úrovniach je v priemere ročne 200 referent. Čiže mimochodom približne rovnaký počet referent ako v celom ostatnom svete. Čiže... To je, myslím, teda takých tých, nehovorím o lokálnych, je, lebo tak lokálne sú ako aj na Slovensku, možno 20 referend ročne. Čiže tých 200 je celoštátnych? D, d, e, cel, nie, nie, nie. 200 na, e, ročne na všetkých troch úrovniach. Je, tak pravda. Na všetkých troch úrovniach. 200, na všet, to by skoro každý deň chodili, to nie. <hý> no. E, ďalšia vec je, že štatistiky. Od roku 1848 do roku 2004 bol na federálnej úrovni 531 referend, z toho 187 bolo obligatórnych, teda záväzných, 152 fakultatívnych, čiže odporúčacích a 192 bolo ľudových iniciatív, to znamená, neprišli iniciatívy z politikov, lebo tam je, že zásadné veci sa schváľujú referendum, že nie je len, že sa príjme zákon, ale jednoducho dajú si to ešte odobriť aj referendum tí politici, ale môžu vzniknúť aj z občianskej iniciatívy. U nás máme, vieme, tých 350 tisíc podpisov a vtedy je nutné vypísať referendum, tak niečo podobné je aj, aj v Švajčiarsku. Zajímavé však je, že len 10% z týchto ľudových, teda iba 19, aj niečo, alebo 20 referend, e, e, z občanských návrhů bolo prijatých. E, Švajčari sú takí dosť atypickí e, majú podstatne širšie diapazón otázok o referende. U nás sú taksatívne vymedzené veci, ktoré sa nesmú dať na referendum. Jedno z nich je napríklad rozpočtové otázky, alebo keď sa u nás rozmýšľalo o inštitiu obecného referenda, tak ako si zákonodárcov automaticky napadlo, že ľudia na Slovensku sú extrémne nevyspeli a keby bolo možné hlasovať o výške daní, tak by všetci Slováci chceli nulové dane alebo mikroskopické alebo minimálne dane. <kým> Myslím si, že až také jednoduché to nie je. Ale napríklad Šváďari odmietli základný nepodmienený príjem v referende. Oni odmietli aj napríklad znižovanie daní, čo je teda na Slovensku si to neviem celkom predstaviť, ale tam sa to stalo. <kým> no a aké sú druhá, druhý referend? Takže sú tzv. obligátorné, ktoré sú vždy záväzujúce a tie sú vždy nutné pri zmene ústavy. Fakultatívne, to sú napríklad referenda odporúčacie, zväčšia o prijatí niektorých zákonov a na základe toho potom parlament príjme. Nie je to celkom ako ratifikačné referendum, je to skôr naopak, že vlastne aj u nás vieme, že napríklad také klasické ratifikačné referendum bolo že príjme sa nejaký zákon a potom sa to ešte potvrdí e, referendum, respektíve tam to bolo naopak. Referendum o vstupe do Európskej únie, akože teda bolo úspešné a potom samozrejme poslanci e, to ešte potvrdili zákonom. E, dneska máme niečo veľmi podobné v Británii, bolo tam referendum, všetci vedia a potom najvyšší súd povedal, že ale to nie je takže v podstate, že hneď začne sa na základe referenda, ale ešte sa musel prijať zákon zákon sa prijal, aj lejbristi, ktorí boli proti Brexitu, tak väč vo väčšine hlasovali za to. Pamätám si, že keď bola prístupová zmluva do Európskej únie, tak napriek tomu, že akože bolo teda úspešné referendum, tak niektorí poslanci za komunistickú stranu nehlasovali za to. A tam potom samozrejme bol taký stred dvoch uh, ústavných princípov. Ako vieme, poslanec nemôže byť postihnutý za akýkoľvek hlasovanie, na druhej strane, tí poslanci, ako keby referendum, boli zav zaviazaní k tomu, aby hlasovali za to. Takže tam vznikol taký rozpor, ktorý sa potom ďalej neriešil, ale povedalo sa, že tí poslanci nerešpektovali voľu národa, a teda mali by byť nejak stíhaní, ale tak to už potom nechali tak. No. Potom je e, ľudová iniciatíva a čiastočná revízia ústavy, potom sú finančné referendá. E, v 19 kantonoch je obligatórne. Tie finančné referendá sú zaujímavé tým, že ak sa má prijať schodkový rozpočet, tak je to možné, ale iba keď to povedia aj občania. Preto majú aj relatívne e, e, čisté financie, že majú vyrovnané, alebo dokonca prebytkové rozpočty Švajčarsko. A zjavne, keby takýto ešte to bol v Grécku, tak asi by nemohol narastť ich dlh na nejakých 170% HDP a, a neviem, v Japonsku má cez 200, čiže toto je tiež to tiež inak do istej miery svedčí o takej ten konzervativizme, že uh, oni si uvedomujú, uh, na Slovensku je z princípu zakázané o rozpočtových otázkach uh, rokovať v referende. V Švajčarsku je to príkaz v 19 kantónov, v prípade, ak by chcela vláda prijať uh, deficitný rozpočet. Že to je také zaujímavé. E, povinné, ak rozpočet predstaví z, e, výšku výdajov, no toto je presne, čo som povedal, e, referendum o konvenciách, teda o rozsahu zmluv medzi kantónmi, to znamená, to je... E, existuje nejaká ústava, ktorá hovorí o kompetenciách federálnej vlády a, a kantónov, ale potom ešte kantóny medzi sebou majú nejaké špecifické vzťahy, ako keby... E, ja neviem, jednotlivé župy mali nejaké vzťahy, ktoré ja neviem, ich v niečom, nejaké spoločné projekty alebo niečo podobné a v 19. z 26. kanónov v prípade týchto sú to obligátorne, že ak, ja neviem, bude medzi kantónom tým a kantónom tým nejaká špecifická zmluva o nejakom neviem čom, nejakých vzťahoch o školstve alebo o spoločných nejakých veciach, tak tam sa to musí obligátorne e, riešiť. Uh, áno, čiže v 9. Deviat... je to obligátorne 7 fakultatívne. Uh, takisto je nutné pri ľudovej iniciatíve za prijačie zákona. Uh, v slovenskom právnom poriadku máme uh, zákonodárnu iniciatívu, má samozrejme vláda a poslanci. Bodka. Máme v našom systéme, že ak sa pri uh, vyzbiera 100 tisíc podpisov pod nejakú otázku, tak je nutné, aby sa tým zaoberal parlament. Ak dá do podateľnej 100 tisíc podpisov, tak musia to dať na rokovanie. Ale to neznamená, že tí ľudia tých 100 tisíc ľudí má právo predložiť návrh zákona. V Švajčiarsku tam je v podstate ľudová iniciatíva, môže vypracovať návrh zákona, ktorý keď to získa a prejde, tak musia sa tým zaoberať poslanci a musia to, nemusia to možno prijať, ale, ale ako keby, že zákonodárna iniciatíva je aj na úrovni teda toho, toho ľudovej iniciatívy a potom pre administratívne rozhodnutia. No, takže e, iniciatovanie, na iniciatovanie záväzného referenda o zmene ústavy je napríklad potrebené získať podpis 50 tisíc občanov. Pre porovnanie, Švajčarsko má tuším 7,6 milióna obyvateľov, Slovensko má 5 milióna. Na vypísanie referenda tam stačí 50 tisíc, u nás 350 tisíc. Čiže aj tam vidíme, že v podstate ten otvorenosť toho systému je podstatne väčšia ako u nás. A je to 7 krát nižšie kvórum na vypísanie referenda než na Slovensku, ktoré je menšie. Takže tam evidentne tieto veci nejakým spôsobom berú vážnejšie. No a v roku... 49 bol konkrétne zavedený fakult, inštitút fakultatívneho, to znamená odporúčacieho alebo nezávezného referenda, ktoré sa ale môže napríklad týkať všetky rozhodnutí federálneho zromaždenia. Ak sa zmení, alebo upraví ústave, tak je však nutné obligatórne, to znamená e, e, striktné, hej, že teda takisto pri revízii ústavy a tak ďalej a tak ďalej. Hm. Takže toto sú, toto sú také špecifika. Ešte jednu vec e, chcem zdôrazniť, že napríklad v našom politickom systéme nie len rozpočtové e, otázky sú zakázané, ale aj tzv. otázky ľudských práv. A samozrejme, to sa veľmi extenzívne, alebo naširoko interpretuje a máme tu klasický prípad, že ústavný súd e, rozhodoval o tom, či je prípustné tzv. referendum o rodine, a niektoré časti to, čo tí petičeri dali, zrušili. Tam bolo teda, že či rodina je teda výlučný zväzok, nie rodina, ale teda manželstvo muža a ženy. Čo striktne nezakazuje to, aby boli aj nejaké registrované partnerstvo, ale nemôžu mať úroveň manželstva. A viem, že v niektorých častiach tých referendových otázok sa Interpretovalo, že to je porušenie ľudských práv, tak nemohla byť jedna z tých troch otázok, tuším, uh, on je čiže aj toto je ďalšia vec. Tam samozrejme zákonodarci si myslia, že ľudia sa taký nevyspeli, že keby boli referenda, takže by, ja neviem, uh, zobrali práva, neviem, či etnickým menšinám, alebo niečo podobné. Nič také samozrejme v Švajčiarsku nie je. Tam veria v, by som povedal, vyspelosť tých občanov a a nie je tam striktne ústavne zakotvané, o čom sa smie, o čom sa nesmie. A nie sú tam teda nejaké poistky v tom zmysle, že, Lebo toto je to, čo, čo, čo, čo vlastne stále používajú tí vlastne aj naši politici, alebo tí, tí, ktorí hovoria, že nemali by sme to referendum prižúvoľňovať, lebo čo ak... Uh, to, sú, to sa samozrejme uvádzať o také extrémne príklady, že, že, nie, že príde niekto a vyhlási referendum a ľudia sa tento podpíšu, že Uh, poďme posielať nejaké etnikum do plynu a, a teraz, to... alebo poďme ho, dobre, no. že nemusíme ho vyvražďovať, ale povedzme, začníme ho diskriminovať, alebo zač, začníme ich uh, do nejakých lágrov posielať len za to, z, z titulu no. nejakej etnickej ja. príslušnosti alebo nejaké iné, treba z nejakú náboženskú menšinu ja. alebo koľkoľvek Jasne. a teraz ľudia to príjmú v referende a bude to v poriadku, lebo je to demokratické. Na, na, to, sa, na to sa dá povedať jediným uh, jedinou vetou, viera švajčiarských politikov v rozumnosť občanov je podstatne vyššia ako na Slovensku. Čiže samozrejme, eh, jednak je tam nejaká tradícia, jednak eh, viem, že napríklad bola vec, ktorá napríklad na Slovensku by zrejme eh, narazila na rôznych slniečkárov a expertov, bolo to, že či môžu byť eh, v švajčiarsku minarety. To tam bola taka, také referendum, čo samozrejme veľmi e, ťažkým spôsobom bol komu, e, teda komentované, že teda to je xenofóbia a neviem čo, aby bolo jasné. Nešlo o to, že či sú tam byť mešity. E, tam už sú samozrejme Švajčarsko, má relatívne dosť veľkú mieru pristahovalcov z rôznych krajín e, a má tam aj moslimskú komunitu, ale išlo o to, či tam majú byť minarety a moezíni, ktorí ráno budú zvolávať na tých 5 modlí dieb. A vtedy v referende povedali, že nie. Možno si pamätáte tie také uh, plagáty, kde boli tie teda, minarety preškrtnuté a podobne. A samozrejme, uh, nejakí títo veľkí humanisti sa rozohnevali, akí sú švajčeri, xenofobní, takí unáky, neviem aký. Uh, švajčeri povedali, že sme ochotní akceptovať uh, samozrejme mieru z náboženskej slobody, ale jednoducho nesme ochotne akceptovať zmenu charakteru tejto spoločnosti a e, aby, aby to bolo transparentné moslimské, tak jednoducho môžu mať modlitevne, ale nemôžu mať tie minarety, z ktorých budú tí muezíni, zvolávať na rané a večerné modlitby. To je jedna vec. Druhá vec bola takisto referendum o prístahovalcov, ktoré tesne prešlo, čo tam je... To už bolo vnímané kontroverznejšie, e, lebo napríklad sú tam celé segmenty, kde jednoducho Švajčer nemajú záujem, napríklad starostlivosť o seniorov, kde napríklad Filipíny, Filipínky boli veľmi úspešné a jasne povedali, že celé sektory na vďaka tomu bude ťažko zaplniť vhodnými ľuďmi, ktorí za takú čas, za takú sumu a také neatraktívne povolania budú robiť, ale tam sa so vlastne stanovila tiež nejaká záležitosť, že teda smú alebo sú za aké okolnosti sú tam, takže... To boli z európskeho radiska kontroverzne referenda, ktoré by pravdepodobne u nás e, no minimálne narazili na obrovskú debatu na pôde Ústavného súdu a pochveď ako by skončili. E, ale tamto jednoducho možné je a je to možné preto, lebo politici veria v by som povedal, vyspelosť tých e, ľudí a sú ochotní e, im túto slobodu dať pretože vedia, že do nejakých extrémnych extrémov asi nepôjdu. No, na rozdiel od našich, ktorí teda ľuďom neveria a ktorí si nejakým spôsobom zakotvili do ústavy, a tak sa tým nepovedali, o akých veciach sa nesmie konať referendum a o tom, či to tak je, alebo nie je, rozhoduje ústavný súd a veľká nejaká vnútorná debata v rámci, v rámci štátu, takže, takže toto je veľký rozdiel medzi švajčarskými a slovenskými politikami. Ja sa napokon mi teraz napadlo, ako, ako sa o tomto bavíme, že keď už, tak potom by asi celý systém demokracie mohol byť zrušený preventívne, pretože aj keď referendum nie, tak si viem predstaviť situáciu, že vznikla by politická strana, ktorá by mala v svojom politickom programe posielať doplynu nejakéto nejaké etnikum a, získal, a ľudia by ju podporili, získala by ústavnú väčšinu, a potom by vlastne z titulu, z titulu vlastne parlamentnej demokracie presadila si to svoje. Takže no. prečo tu vlastne riešime, no. že, že, že, že do parlamentu parlamentné voľby žiadne kvorum nemajú, lebo ta tam ľudia môžu prejaviť svoju voľu, ale, ale referendum musí mať, pretože tak. tam náhodou by sa mohlo stať, že niečo nedemokratické sa odhlasuje ale tak je to vlastne stále o tom, no tak buď teda tým ľuďom dávame tú možnosť sa vyjadriť alebo im potom vezmeme cel ako takú a, my, a sme presne ešte povedali, ešte tie parlamentné voľby, tuším všetky mali nás 50%, najnižšie mali tuším 57% alebo 8% účasť, ale napríklad voľby do Európskeho parlamentu mali 12% účasť, čo je akože hlboko, hlboko pod úrovňou referend, neviem pravdu povedať, či bola nejaké referendum, ktoré malo také, oni mali okolo 30% všetky referenda, okrem toho jediného. 37 dokonca, čiže zjavne legitimita vyslovených otázok v referende bola podstatne vyššia než, povedzme, legitimita poslancov. To najnižšie referendu práve rodiny malo točným 900 000, 970 000 a bolo cez 20%, čiže nebol veľký úspech, ale stále to bolo 8% viac ako voľby do Európskeho parlamentu. Čiže legitimita je jedna vec. Druhá vec je, a to je zaujímavý ústopnoprávny problém, kedy e, povedzme Český ústavný súd vystupoval veľmi, by som povedal, aktivisticky. E, viackrát sa stalo aj u nás, aj v Čechách, že vznikli parlamentné voľby a vždycky sa to riešilo tak, že sa prial ústavný zákon o skrátených voľobného obdobia. Lebo to je zadefinované ako štvoročné, ale keď bolo predčasné voľby, padla vláda, tak sa jednoducho prijal ústavný zákon. V minulých voľbách, keď sa to stalo v Čechách, tak ústavný súd povedal, že ani čo je teda úplne absurdná, z princípu nemožné, pretože aj vtedy sa e, prijal zákon o skrátení e, volobného obdobia a povedali, že to nie je možné na základe e, Melčáka a Pohanku alebo teda dvoch poslancov. E, Kalvoda to vtedy podal. A ústavný súd povedal, že ani ústavným s, e, že takýmto spôsob skrátenia volebného obdobia je neústavný, aj keď bol prijatý ústavným zákonom, čo teda je, akože, poriadne absurdné. E, a vlastne donútil prijať špeciálny a špecifický ústavný zákon, ktorý bude e, teda e, nejakým spôsobom zadefinovávať skrátenie volebného obdobia. Tam boli, že teda, musí to tiež prieť ústavnou väčšinou, a potom akože, v tom legis vacancii, alebo v tom čase, kedy Nezasada, parlament a je volebná kampáňa, neviem čo, tak vlastne prechádza legislatívna senát český a, a takýmto spôsobom to v podstate e, riešili. Čo sa týka e, kvázy, že by vznikli nedemokratické sily, e, dostali sa k moci. No, tak to je napríklad veľmi veľká debata, bola e, napríklad zrušení ešte vtedy slovenskej pospolitosti, formálne ju zrušili, pretože presadzovala agendu tzv. stavovského štátu. Ale to je zase veľká diskusia ústavných sudcov, či je to v poriadku alebo nie, lebo môj osobný názor je taký, že politická strana politickú stranu je možné zrušiť, ak odmieta pravidla politickej hry. Pravidla politické hry sú jasne zadefinované. To znamená, ak e, nepripravujem nejaký vojenský prevrat, púč, násilné prevzatie moci, ale idem príjem pravidla hry, príjmem pravidla hry, idem do A svojim programom presviečam ľudí. A sú inštitúty, to znamená ústavnou väčšinou, na základe mandátu ľudí, zmením charakter štátu, napríklad z tzv. parlamentnej demokracie na stavovský štát, tak je to v poriadku. Samozrejme, toto je absolútna fikcia, lebo získať 90 poslancov, jedna strana, to sa nikdy nikomu na Slovensku nepodarilo. Čiže je to fikcia a podľa mňa zrušiť, pokiaľ, pokiaľ tam ide o procedúru. Demokracia je predovšetkým procedúra. De demokracia je predovšetkým o dodržiavaní pravidel, ktoré sú zadefinované prijaté. E, predsa my sme tu mali jeden zásadný ústavný prevrat, kedy vlastne z socialistického vlastníctva a Uh, z vedúceho úloha strany ústavnou, väčšinou sa táto vedúca úloha vypustila a vznikol pluroletný systém. Uh, z hľadiska týchto akože strávcov demokracie, že to je niečo, alebo tohto typu demokracie, lebo do istej miery aj, aj, aj stavský štát môže byť demokratický v tom, že sa nebudú voliť strany, ale budú si ľudia voliť svojich zástupcov do jednotlivých stavov a tie budú potom rozhodovať a príjmať legislatívu. Čiže ak slobodná voľba, alternatívna voľba ostane, tak je, podľa mňa, ako problematické hovoriť, že to je nedemokratické, uh, len sa povedzme zrušia politické strany. Uh, ale ak, ak by to, podľa mňa, bolo prijaté ústavnou väčšinou, ak by väčšina ľudí povedala, že už nechceme politické strany, nechceme aparátníkov, nechceme polobláznov v parlamente, chceme, aby sa iným spôsobom, tak je to v poriadku. Uh, bohužiaľ, súdy častokrát aktivistický oni ako keby dávali bezalternatívnosť tohto modelu e, spoločnosti, ale ak by sa takto precedenčne povedalo, že, že ja neviem, socializmus je nemenný a nedá sa ani ústavov, tak dodnes no, máme vládu jednej strany, lebo jednoducho ak si povieš, že toto je nemeniteľné, podľa mňa všetko je meniteľné, ide o to, aby bolo to legitimné, aby to malo podporu e, v voličoch, v občanov a v tom prípade je možné meniť aj charakter štátu. Ne? No len to je samozrejme taká, by som povedal, už akademická debata, ale spôsobuje to, alebo ukazuje to, že niekto si zadefinoval, že je možný akýsi posun alebo akýsi vývoj len v týchto presne zadefinovaných mantineloch. A ja som dobré, dobre, je to možno dneska väčšinový názor, ale ak e, vývoj v týchto mantinéloch sa tak zdiskredituje, že ústavná väčšina voličov povie, že tento systém nechce, tak si myslím, že má právo o tom rozhodnúť, aj keď samozrejme v dnešných pomeroch je to čistá akademická debata. Samozrejme o tom sa môžeme porozprávať aj inokedy, napríklad Jasne. aj o tom staromskom štáte, pretože no. naozaj to bolo len prezentované, že nejaká strana to má v programe a chce to tu zmeniť, ale vôbec sa nediskutovalo o tom čo to vlastne ten stav išklad To si môžeme naozaj dať niekedy Jasná. na to, bez toho, aby teda hádam nás nikdo obvinil, že sme zase podporovatelia fašizmu a extrémizmu. A dali by sme si teda ďalšiu pesničku. A teraz podľa vášho výberu nebude to Švajčiar, bude to Richard Miller. Áno, áno. Taká jedna z ranných 80-tých, veľmi taká, by som byla kľudná, ukryňujúca pieseň s presotou, ktorá taká nostalgia. V ráných 80-tých rokov. Takže... Som sa... čo sa zmenilo nad čiarov i pod čiarou. Čiara sa však nemení, všetko ide po každý zlomok života predstavuje hodnotu, ktorá v danom momente zodpovedá životu. reláciu riešenia a alternatívy e, dnes na tému e, systém švajčiarskej poloprame demokracie. E, stále máte možnosť sa pýtať e, studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo 0944 A e, Samozrejme my, tu ma, e, my sa tu máme o čom baviť aj bez vašich otázok, takže je to možnosť. Chápeme, že je do čas. <laughs> a e, teda ja by som sa rád vrátil k, tým, e, k tomu systému švečerských referend. Vy ste, pán Michalko, spomínali, že e, a nejak, nejak to potom ste prešli na niečo iné. Ale ja som si to zachytil a poznačil, že tie otázky sú tam stávané ďaleko širšie, ako sme my zvyknutí v našich referendách. Čiže to znamená, že, že je tam aj viacej možností, ako len áno nie? Nie, nie, nie. Ja som myslel, že otázky, ktoré môžu byť predmetom referenda, nie sú tak zašnúrované ako, ako na Slovensku alebo v stredovskom. referendum je práve o tom, že áno alebo nie. I to znamená, že, že teda buď odporúčia politikom a bolo to prijaté respektive, keď je to obligatórne, tak jednoznačne, keď je to fakultatívne, tak je to doporúčacie. Problém je v inom, problém je v tom, že Neviem si predstaviť, že by u nás bolo napríklad referendum, ako som spomínal o tom, či smôli minarety alebo nesmôli byť minarety, lebo ľudskoprávne aktivisti by vrobili z tých iniciátorov, ja neviem, by nejakých a neviem akých. A že ten, by som povedal, spektrum názorov, ktoré môžu byť dopytované v referende je podstatne širší, Ďalšia taká typická vec, okrem kvázy ľudských práv, ktoré samozrejme sa dajú rôzne interpretovať, je to aj rozpočtové záležitosti, čo je, čo je tiež v podstate častokrát e, nepriateľné, alebo napríklad aj prístup pracovnej sily na trh to tiež by okamžite dali, že teda, neviem, chceme sa brániť prístahovalcom, chceme ísť dať také a onaké bariéry a to je proti ľudským právam. V tomto sú oni oveľa rozumnejší a veria občanom, že teda... <gül> Ne, nevymyslia referendum o tom, že časť ľudí bude zbavených ľudských práv, lebo je to tak absurdné, že, že zrejme by to uh, ani teda, to kvórum nebolo uh, na to účinné, tá kvórum na zvolanie referenda, čo som teda vravil, je zlomkom toho, čo je napríklad na Slovensku, čiže uh, to referendum je častokrát uh, oveľa častejšie z dvoch príčin. Jednak je tam veľmi dlhá tradícia a jednak spôsob na vyvolanie referenda, alebo tie, tie iniciatívy sú podstatne menšie, sú to menšie bariéry. E, pamätám sa, že keď boli gorilie protesty, tak sa teda e, jednou z otázok bolo sfunkčenie inštitutú referenda. Nakoniec e, bolo daný taký protinávrh, ktorý sa ale ani, ani, ani ten sa nerealizoval. A to bolo to, že dnes, ako som spomínal, je, ak sa petícia 100 000 z občanov vyzbiera pod nejakú otázku, tak je parlament povinný ju prerokovať. A vlastne vtedy minister vnútra vtedajší povedal, že je ochotný, aby 100 tisíc občanov mohlo mať zákonodárnu iniciatívu. To znamená, keď sa 100 tisíc občanov podpíše pod návrh zákona, tak ten návrh zákona sa prerokuje v parlamente. Čo ale sa ešte vôbec nemuselo znamenáť, že bude aj prijatý. Ide o to, že už nejaké paragrafové znenie zákona je možné. Aj keď zase máme napríklad iný judikát Ústavného súdu, keď si pamätáte, ešte koncom 90. rokov bolo referendum okrem iného, jednak o na to, kde nás nikto nepozval, ale to tzv. zmarené referendum, kde skupina opozičných poslancov chcela vyvolať referendum o priamej voľbe prezidenta. Ten problém spočíval v tom, že tuším, Šimko a jeho partia urobila paragrafové znenie zákona a chcela ako keby referendum presadiť návrh zákona. A vtedy ústavný súd prišiel a rozhodol a preto vlastne vznikli aj tie také ako otázky a dokonca o tom referendie sa nehlasovalo a on dal také šalamúnske riešenie. Povedal, že je možné referendum o tom, či chceme alebo nechceme priamú voľbu zákona, ale nie je možné prijať paragrafové znenie zákona. Čo to znamená, že referendum môže dať nejaký zásadný pokyn, že áno, chceme priamo voľbu, nechceme priamo voľbu, ale nemôže presne tento typ. A preto vtedy krajuči teda vyhodil teda vtedajší minister vnútra túto otázku z referenda a preto potom dali, že on zmaril referendum, čo teda ja keby som na jeho mieste, tak dám do, do toho hlasovacieho listku, že táto otázka je nepodstatná a ústavný sa povedal, že nie je možné prijať tento návrh zákona a teda akože nie je v podstate záväzné to, čo dal. Čiže e, tam e, alebo teda uvažovalo sa aj u nás, že je možné referendum aj prijať konkrétny zákon. Respektíve u nás teda, že predložiť tzv. zákonodárnu iniciatívu. Dneska to možno nie je. Čiže aj tento rozdiel je, ten základný rozdiel medzi povedzme slovenským a švajčarským modelom je tam v tom že tam politici sa neobávajú tak občanov, voličov a e, teda viac im veria, majú v nich väčšiu dôveru, že nejaké absurdity nebudú presadzovať a je to akosi prirodzené, že je tam väčšia miera participácie, participácie na moci už aj tým, že sú teda aktivnejšie občania a že tam referendum je oveľa častejšou formou, že v podstate, ak je nejaký spor, no, tak sa ľudia alebo aj politici spýtajú, spýtajú občanov. Vieme, že aj u nás je napríklad možnosť vyvolať referendum nie len ľudovou petíciou, ale aj parlamentom. Parlament tiež môže prijať zákon, nie, ústavný, normálny zákon o, o tom, že sa bude prerokovať to, to referendum. to referendum. Zamečiaľ, boli také referendum o použití prostredkov v privatizácii, že či sa majú preverovať, alebo nie. Tiež to bolo ne, uh, neúspešné. Vtedy to, tuším, združenie robotníkov iniciativovalo a, a samozrejme ostatní koaličné strany nemali záujem, aby to prešlo, tak odporušili svojim voličom, že nemusia tam ísť. A ani nebolo. Čiže, čiže m, tento inštitút priamej demokracie je tam veľmi často využívaný, preto sa hovorí niekedy o Švajčiarsku ako o polopriamej demokracie. Ale samozrejme sú tam, je tam aj zastupiteľská demokracia, len tí politici sú ako si zvyknutí podstatne viac naslúchať názorom občanov a dnes niektoré naše politici a političky hovoria, že politici majú občanov vychovávať a majú ísť aj proti vôli, lebo v podstate oni majú byť tá elita a majú formovať a usmarnovať, čo si majú voliči myslieť a keď to nerobia, tak sú trápni populisti. Istá bývalá politička dneska dokonca v týme prezidentského kandidáta Horáčka, teda Textára, je tá, ktorá vysvetľovala, že správny politik je ten, ktorý ide proti, proti národu, lebo národ je sprostý a politika je Takže Tak to je jasné, to je ako trend, ktorý badať v poslednom čase na aj v súvislosti s Trumpovým víťazstvom, aj keď teda, akože môžeme si o Trumpovým myslieť, čo chceme, ale teda bol raz normálne zvolený podľa tých pravidiel hej a vidíme to naozaj v tom tábore, pre ktorý sa vžilo v našich končinách označenie Ja neviem odkiaľ to vzniklo alebo prišlo, predtým tým sa nehovorilo, ale zaujímavé, že, že to sú fakt takí demokrati, ktorí z jednej strany povedia, že si ctia demokraciu a vôľu ľudu, ale len v prípade, že sa hlasuje tým a, správnym a... spôsobom. <laughs> to potom vlastne... <laughs> ale to je veľmi dobre. Ja... A som prekvapený, že teda aká miera elitárstva alebo arogancia, alebo ako sa, sa, dá, sa prejavuje, keď vysoká štátna úradnička e, nazvala napríklad Trumpových vodičov, aj keď to je mimo, že white trash, to náš bielý odpad. Hej? Čiže bielý odpad si zvolil niekoho. E, je to nepričetný spôsob pohrdania ľuďmi, a napríklad toto je typicky rozdielne medzi povedzme švajčerskými politikmi a niektorými uh, stredoeurópskymi politikmi. Uh, tam, ak politik uh, sa spýta na vôľu ľudí a mu nejak povedia, tak nie je vnímaný ako populista. Viem si predstaviť, že naša kaviareň Práska či Bratislavská by pri uh, referende o umožnení alebo neumožnení prístahovalectva o tom, či smú alebo nesmú byť minarety Uh, išla ukryžovať tých iniciátorov ako nejakých xenofóbov, uh, ktorí akože, uh, ja neviem, dávajú prekážky uh, dobrým ľuďom a, a obmedzujú ich náboženskú slobodu a neviem čo všetko. Uh, v Švajčiarsku <laughs> niečo také nebolo, respektíve tieto, tieto hlasy sú tam úplne že marginálne. Uh, tam asi z európskych krajín najviac ešte sa verí, že sa že teda demokracie je vôľa ľudí a to, čo oni povedia, aby mali politici uh, realizovať. Uh, u nás je naopak uh, niektorí politici si myslia, že uh, ľudí, ľudia sú nejaká lúza, ktorá je uh, zakomplexovaná, obmedzená a oni sú tí správni, ktorí majú tú osvetovú činnosť a budú do nich tolc dovtedy, dokiaľ nejakým spôsobom nepochopia, čo je správne. To veľmi podobne má tu, inak tak napadlo, že, že keď sa prijímala Európska ústava, e, respektíve Maastrichtská zmluva tak boli v niektorých krajinách referenda. Prvá bola zmluva z NIS, kde tuším, že Írsko to zablokovalo a potom sa teda riešilo že čo s tým? No a tak samozrejme, že referendum sa môže každé tri roky opakovať, tak sa podľa, že bude referenda dovtedy, dokáž nebude správny výsledok, potom zablokovalo, toším, Francúzsko tu e, Lisabonskú e, znovu. E, a tam, e, respektíve, ú, Ústavu Európskej únie. Ústavu Európskej únie. Prvá bola ústava Európskej únie, ktorú Francúzsko zablokovalo, toším, že aj Holandsko. Ale Holandsko to by nejak ich akože zlomili, ale Francúzsko to už bolo vážne. Tak potom sa vlastne miesto toho taká taký jemný odvar. E, v tom zmysle jemný, že iba niektoré veci sa tam zmierili, spresnili, upravili a vlastne e, prijala sa miesto zmluv, ústavy o Európskej únii, tzv. Lisabonská zmluva a tá už v niektorých krajinách preventívne neprešla referendum e, a u nás vieme, že teda však ústavným zákonom muselo byť, že vtedy e, časť e, opozície chcela to obštruovať a zablokovať a vydierať ohľadne, ohľadne e, tlačového zákona, ale napríklad tá Maastrichská zmluva bola nakoniec ratifikovaná iba v parlamentoch. Ako kde, tam pol pol. polovica štátov dala, že to prešlo referendami, tak rysklo tých oných a ostatní si stačia ústavným zákonom. A na Slovensku o Maastrichskej zmluve nebola. Nebola, nebolo referendum, uh, boh je ako by skončilo. A, a v podstate uh, tam sa tiež ukazuje, že aj pri takých zásadných veciach, lebo... Lisabonská zmluva po krachu Ústavy Európskej únie zadefinovala nové vzťahy, aj čo sa týka kompetencie. Mimochodom, v, v Európskej únii, o niektorých veciach sa rokuje teda aj právom veta, a niekde sú tzv. vážené hlasy. A to je to, že napríklad pri tých tzv. nešťastných kvótach tam sú vážené hlasy, to znamená, že nás mohli prehlasovať, nebol tam právo veta, aj keď samozrejme dneska je to na súde, že či táto otázka mohla alebo nemohla ísť, či je to kompetencia, lebo ako keby tie zásadné veci mali byť na úrovni e, hlavov vláda štátov a mal každý e, člen právo veta a pri technických otázkach, e, čo podľa mňa kvóty rozhodne nie sú, Uh, sa mohlo rozhodovať uh, ako keby, že tým väčšinovým vážnym hlasovaním. Ukázalo sa, že vlastne je tá väzba Európskej únie uh, respektíve v 4 nie je taká silná. Vieme, že pri tom hlasovaní nás zradili v odzajkách v Poliaci, lebo tí dostali Tuzka ako šéfa teda Európskej únie. No to sú už iné veci podstatné, že sme boli prehlasovaní a teraz je tzv. infringement, to znamená my sme sa odvolali na to, na Európskom súde a ten bude rozhodovať, nie o merite veci, ale o tom, či je vôbec v kompetencii dať takúto otázku na to tzv. vážené hlasovanie, kde je sumár eh, počtu ľudí a počet krajín. Je tam tretina mm -hmm. krajín, musí byť a tretina eh, obyvateľov a vtedy sa to môže zablokovať. Eh, len tá váha jednotlivých hlasov sa po Lisabonskej zmluve v, eh, v neprospech malých krajín. Predtým keď boli tie zmluvy, tak mali menšie krajiny väčšiu váhu, Teraz sa znížil počet tých. Ale to už sú také veľmi detaily, ktoré sú v rámci ano. Európskej únie. Ja len chcem povedať, že aj v rámci Európskej únie, ako je vnímané referendum, a teda je v jednotlivých krajinách rôzne, a Slovensko patrí skôr k tým krajinám spolu Českom, kde teda čo najmenej ho využívajú a, a v podstate je to obsoletná právna norma, lebo s výnimkou jednou jedinou, Točím, že sme mali nejakých 12 alebo 13 referent, ale jedno jediné bolo platné. Takže vlastne ani sa nemusia veľmi za daného nástavenia podmienok politici obávať, že by referendum mohlo niečo zásadnejšie zmeniť. Čas sa nám pomaly kráti. Máme ešte nejakých 15 minút do konca a s tým, že ešte trošku by bolo vhodné porozprávať, čo bude na budúce a tak, ale aj teda ešte nejaký čas máme. Uh, tak ja by som sa tak pardon uh, na záver spýtal naozaj to Švajčiarsko je krajina, kde veci fungujú teda nezase, že úplne zásadne inak ako vo zvyšku Európy, samozrejme je takisto súčasť toho uh, globálneho kapitalistického sveta nie, nie je to nejaká úplne iná alternatíva ale predsa len tá všetky tieto veci ktoré sme si hovorili, tie prvky demokracie sú tam výrazne väčšie alebo teda vyššie. Uh, viac sa tam dá teda na, na tých ľudí a ja sa občas stretám aj s takým názorom, že no áno, tam to funguje, lebo sú to Švajčiari. Akože teda, že Švajčiarský systém je možný len v Švajčiarsku, pretože to sú ľudia, ktorí sú teda takí uvedomelí a uh, proste majú to v krvi, majú to v tradícii. Vy si to tiež myslíte, že teda No, je to celkom... nie, nie, nie, nie je ten systém ako použiteľný povedzme, v slovenských podmienkach alebo v podmienkach iných európskych krajín? Celkom zjavne istá špecifika tam je. Poviem taký klasický príklad, ktorý je veľmi symptomatický. Preto. V Šváčiarsku v medzi rokmi 59 až 2003, čo je, keď dobre počítam, 44 rokov, bola koalícia, ktorá bola stabilne e, tvorená 4 najvýznamnejšími politickými stranami a dokonca bola aj rovnaký pomer e, v jednotlivých rezortoch 2, 2, 2 1, čiže liberálna demokracia mala dvoch, sociálno-demokratická strana švajčerská dvoch, kresťansko demokratická ľudová dvoch a švajčiarska ľudová jedného. Čiže 44 rokov tam vládla koalícia v rovnakom zložení, dokonca plus-minus sem tam sa to možno zmenilo, ale s rovnakým počtom ministrov. A to je dosť u nás nepredstaviteľné, čiže ten istý konzervativizmus a tie tradície sú tam veľmi silné. To hovorím samozrejme o federálnej úrovni, na kantonálnych vládach to mohlo byť inak, a aj určite bolo, ale to svedčí o istej stabilite, že tí ľudia jednoducho tu už proces legislatívy a tak... Je to aj výhoda, aj nevýhoda, ako predstava, že by 44 rokov tu vládla jedna koalícia je až, až nepredstaviteľná a, a taká akože uh, pre tú opozíciu, ktorá volí povzme, iné strany, ťažko zúfala, je, že keby, nedaj Bože, tu, ja neviem, 40 rokov vládol zo Žinda, tak neviem, no. Uh, ale svedčí to o tom, že ten charakter toho politického systému je tam podstatne iný. Samozrejme, poznám aj z demokratický demokratických podobné prípady, keď tuším, že liberálni demokrati v Japonsku v podstate s malými výnimkami vládli celé, ja 60-ročné obdobie. Tuším, raz alebo dvakrát boli prestriedané za to 40 obdobie opozičnou stranou. Veľmi podobné to bolo v Švédsku až do Karla Bilda od, od, prvé, od druhej svetovej vojny až do niekedy 90 rokov tam sústavne vládla sociálna demokracia. Čiže sú krajiny, kde je veľmi, by som povedal, taký konsenzus na nejakom smerovaní spoločnosti, existuje niečo ako možno štátna doktrína, že teda nad úroveň volebného obdobia rozmýšľajú politici a určite to je aj špecifikom tohto štátu. Len taká maličká, maličké porovnanie, kým, kým v Švajčiarsku 44 rokov plus minus vládla jedna koalícia teda ona vládla len, povedzme, občas si vymienila počet ministrov, tak v Taliansku bolo, bolo od vojny tuším 56 vlád. Ej, čiže to je, to je ako druhý extrém, Ej, že tam v podstate, ne, nehovorím, že bolo v prečasných voľbách, lebo skoro žiadna vláda nedokončila celé volebné obdobie, ale vlády sa tam striedali teda veľmi často, kľudne 3-4 vlády v priebehu volebného obdobia sa vystriedali a a po troch rokov už boli znova predčasné voľby a tam to išlo len také fukoty. Čiže to je ten jeden a druhý e, model. E, je to aj v tom, ako som povedal, z Francúzskom Británia V Británe je oveľa, by som povedal, e, bezpečnejšia krajina. Nepamätám si ani tam, že by boli niekedy predčasné voľby. E, aj vďaka voľobného systému je tam väčšinou vláda jednej strany, teda oni sa striedajú, teda častejšie ako Švajčiarsku, Ale ja neviem, taká tečtová bola od roku 79 roku a potom bol ešte John Major do roku 1997, čiže 18 rokov kontinuálnej. To sa málo kedy stane naopak, podobne Nemecku od roku 1982 do roku 1998, čiže 16 rokov bol Helmut Kohl, čiže jeden kancelár. Takže ako keby tie nemecké krajiny nejakým spôsobom fungovali, do istej miery je podobný až do prí, prípad, príchodu Jorga Haidera niekedy v druhej polovici 90 rokov, bol taký podobný dôpol v Rakúsku. sociálnej demokrátie ľudovci, ako keby... Prepašte, môžem vám do toho ahoj. takto natvedo vstúpiť ahoj. vzhľadom k tomu, že sme v časovej tiesni Dobre. a prišla otázka ahoj. mailom. a Potom poprosím o nejakú veľmi stručnú, krátku odpoveď. Dostajem pochvalu. pán František. Dobrý deň, super vzdelávacia relácia. Chcem sa spýtať, či sa štátny systém Švajčiarska nejako vyvíja aj v súčasnosti a ako ho vidíte v budúcnosti? Teda či, či je tam nejaký posun? Tak samozrejme e, je to konzervatívny štát v zmysle, že e, nie je úplne strnulý, ale postupne, pomaličky sa nejakým spôsobom vyvíja. Tie referenda nejakým spôsobom posúvajú tie akcenty politiky a skôr teda k tomu možno uzavreťu a ochranárstvu E, boli možno v raných 90. rokov také pokusy možno, že vstúpiť aj do Európskej unie, bolo tam aj referendum o tom, ktoré bolo ale odmietnuté. Dneska skôr opačný smer je, že teda chcú obmedzovať imigráciu, e, čiže skôr si myslím, že ten druhý, ten, ten trend, ktorý je pred, z, predznačený Brexitom, voľbnením Trumpa, že skôr aj Švajčiarsku je, že teda chcú obmedzovať. tá diskusia, Charakter politického systému sa nejak radikálne nezmení. To, to bolo jasné. Ale vývoj názorov uh, už aj tam uh, je jasný ten, nazviem, je to protiglobalizačný tlak. Čiže, uh -huh. čiže tie názory sa skôr vyvíjajú v tomto smere. Dobre, prešla ďalšia otázka zaujímavé, že, že, že keď už máme pomaly <laughs> <Jasné>. končiť. <laughs> Uh, s, uh, neviem, či je to otázka, je to skôr také konštatovanie, uh, pán Ivan, slovo polopriama je treba vyhodiť, áno, my to stále nazývame, že polopriama, je to demokracia, inde je len partokracia, či až dementokracia. <laughs> uh, k téme dá sa to zaviesť aj inde? Áno, istý argument, jedna globálna prečo uh, a to asi nebudem celé čítať, Ži, čiže proste je tam nejaké podpora, že áno, dá sa to zaviesť, je to, je to teda ako názor uh, poslucháča, Uh, a ten za ekonomickým úspiechem či neúspiechem nestojí příroda či národní mentalita, ale politické a ekonomické institúce vytvořené lidmi. Uh, stačí srovnať Severný a ižní Koreú státy, obydlené lidmi téhož jazyka s podobnými geografickými podmienkami, ale s tak odlišnou politickou a ekonomickou situácií. Je to nejaký čitát, citát v češtine, nie je to zdroj, že odkiaľ je ten Aho. citát, ale je taký nejaký podporný Aho. argument, teda názor poslucháča, že áno, nie je to o mentalite, ako, ako sa hovorí, že teda len šváčiarsky. A teda, že by sme to nemali nazývať polopriama, to je samozrejme vec nejakého... nie, nie, nie, to je terminologicky veľmi jasne povedané. Mm. Je tzv. zastupiteľská demokracia, to znamená, že ľudia si volia poslancov a tí teda rozhodujú za nich a potom je priama demokracia, to je referendum alebo ľudové hlasovanie, ale to je inštitút priamej demokracie. Štandardná priama demokracia bola v greckých polísch v mestských štátoch, kde sa o všetkých veciach ľudové zhromaždenie rozhadovalo podstatných, kde boli, ja neviem, každý deň menení tí, tí hlavní, oni. Čiže to nebola zastupiteľská. Tam každý človek priamo participoval. To je jednoducho termínus technikus politologicky. priama sa používa pretože miera inšie priamej demokracie tam nebývale vysoká, ale stále je to zastupiteľská demokracia čiste teoreticky by to malo byť, že je to zastupiteľská demokracia s inštitútmi priamej demokracie, ale demokracia má rôzne prejavy a, a tak, čiže preto sa používa je to terminus techniku, ktorý politológovia používajú pri Švajčiarsku. Áno. Dobre, ak náhodou ešte nejaký mail príde, tak e, to už sa vás spýtam pri najbližšej príležitosti, až vás tu budem zase mať, môžeme sa k tej téme vrátiť, ako aj e, potom, ex post. E, ja by som teda len rád avizoval ešte pred poslednou pesničkou veľmi stručne budúc, o týždeň takto, keďže už teda ideme každý piatok, to je tuším druhý. Pozerám, dobre. Áno, 17. Bude môjim hosťom aktivista Danomarko a budeme sa rozprávať o téme lokálne meny, možno trošku naším aj to, že prečo mnohé také pokusy o vytvorenie nejakej lokálnej meny, teda alternatívy k tomu euro alebo k oficiálnej mene väčšinou nefungujú, aspoň u nás, aj keď niekde máme príklady, kde to funguje, takže budeme sa baviť o tom. A s pánom Michelkom vlastne jeho budete mať možnosť počuť presne o mesiac, 10. marca na tému čo sme si to dali, Aha, bezpodmenečný alebo nepodmenečný základný príjem, čo je téma, o ktorej sa teda hodne diskutuje, že by teda každý, každý občan mohol mať nejaký právo na, nejaký, na nejakú dávku od štátu, bez vzhľadu na to, či pracuje, či nepracuje, ale záujem sa všetky dávky zrušili. Prepokladám, že, že asi viete, o čom je reč keďže toto počúvajú toto radio trošku taký uvedomelejší ľudia s väčším prehľadom ako bežná populácia. S tým ale, že ja vlastne 10. marca a budem, nebudem môcť byť fyzicky tu, takže my to natočíme do zásoby a, a bude sa to 10. marca len vysielať. Čiže nebude to kontaktná no, Áno, čiže tým pádom nebudete mať možnosť sa pýtať, ale môžete sa pýtať v predstihu, ideálne nie na, na, na mail slobodného vysielača, ale priamo na moju mailovú adresu Marian Benka gmail.com. Môžete k tejto téme základný bezpodmienečný príjem posielať otázky dopredu a ak teda nejaké prídu, povedzme do konca februára, alebo ešte sme sa nedohodli, že kedy to budeme natáčať, ale keďže 10. marca sa to má vysielať, tak natáčať to logicky musíme predtým, aby bolo čo, nemôžeme to po... Uh, takže máte tu možnosť keď, keď, keď žiadne otázky v ten deň, keď to budeme natáčať nebudú tak sa samozrejme budeme baviť na túto tému uh, Dobre, uh, myslím si že to podstatné som povedal uh, posledná pesnička uh, bude uh, uh, opäť švajčiarsky interpret, trošku som si na YouTube hľadal pre toto reláciu čo, čo asi také aktuálne v švajčiarsku frčí v rámci, v rámci hudobnej scény Zistil som s takým prekvapením, aspoň podľa toho YouTube, čo som našiel, že, že hodne je tam populárny jednak rap alebo hip-hop a potom takéto ska alebo reggae, takéto Ala la Jamaica, ja neviem presne, aký je rozdiel medzi ska a reggae, ale pre mňa je to skoro to isté. A e, teda skôr je to, takéto, te, taká, to taká reggae pohodička, sa mi zdá, ako že, že, to by, že, že to aj celkom tým môžeme uzavrieť. E, autor, alebo teda interpret sa volá Phenomden, a skladba e, v švajčiarskej nemčine, alebo Švíce tuč, volá sa štáda a musím povedať teda ako starý Nemčina, že nerozumiem ani slovo, lebo ten jazyk je tak ako sú celí Švajčiari iní, a ich nemčina je úplne iná. Takže lučím sa s vami, lučí e, sa s vami aj náš do host, Roman Michelko. počutia v ďalšej relácii. A od Miksažného Martin Bavolar Pekný víkend a eckni piątag všetko dobre ja ja ja immer in nur van morgen sage danke für den tag es gibt nicht wor mich kümmere do nicht wor mich meine arbeit so gut wie es nur geht Checkei seid'n, ich sta da, bitte mache mir Melodie. bin Oh ja ja. Wenneti die mit dem in Hand und singe einen Song bin auf zu durchreis, bin auf in und, und weiß, was ich will und willi losse was die Natur sei. Wenn ich mit mit der Sturzerei Stimme ist toll wir sind im Hungerstach die auserei und euch sie lust reiz du findest, aftun aftun. den Windstrom und Sturm wenn nicht die einmal wieder mini auf der durchreis ich bin auf festival club gigs und Showcase. ich sage danke an promoter und disk Showcase. und sage danke an publikum wir sind nice sta da mit dem mic in meiner hand und bin bereit und gleich show auf was mir zu sta da muss mich in aufgaben immer Bis friedlich, triff ich Kollegen in das Buch oder Es lebt sich, mir Messi, so die ein Lüterter auf und ich in Was so viel ja, sie is verstanden haben, dass anders kann, als nur I für was und ich in was mir nervt, anders